Og øhm, inden vi, øh, jeg spørger dig om, hvad du har tænkt om det, så tænker jeg, at jeg lige vil give et anslag mm. til lytteren, fordi hendes historie er så vild, at man næsten ikke tror på det. Hun har først mistet et øh, barnebarn til øh, vuggedøden, og et halvt år efter, der mister hun så sin datter, søn og mand i en øh, brand, som sønnen har startet. Og øh, Pernille, vi har lige hørt den her historie. Hvad fylder hos dig? Altså... Jeg var vildt rørt flere gange øh, også fordi at Bente bliver så rørt og fordi at Bente også fortæller det der med at i rigtig mange år har det jo ikke kunne være hendes sorg der har fyldt så her den 11. december er det 10 år siden ulykken er sket, men for Bente er der stadig en masse følelser omkring den ulykke som er nye, fordi der ikke har været plads til at de kunne fylde, fordi at hun har skulle passe på Nina, hendes barnebarn, som blev efterladt tilbage Øhm, og så det der vanvittige i, at alle de fortællinger, vi har med her Er jo traumatiske, traumatiserende for dem, der sidder med os i studiet Fordi de har mistet nogen, de elsker øhm, Og jeg kan også huske, at da vi mistede Jonas Var der også folk, der sagde til os, hvordan overlever man Men Bendis historie, der er bare så mange tab Og det er så voldsomt øh, Så derfor tror jeg i endnu højere grad, at man kan tænke, hvordan overlever man det, og det snakker vi også med Bente om øhm, og det synes jeg var, var vildt fint øh, at snakke med hende om og jeg synes at endnu en gang bliver man bekræftet i det der med at, at ja man godt kan snakke om det altså, vi snakker også om det med folk der er gået over på den anden side af vejen, øh, fordi at det går for ondt, og det er for svært at forholde sig til men Bente vil jo gerne snakke om det øh, fordi det er jo hendes virkelighed så derfor har hun jo selvfølgelig også brug for at vende det med nogen. Bente nævner også et par gange, det tænker jeg lige, at det er vigtigt, at vi får nævnt, øh, Kirsten. Og når hun gør det, så refererer hun til Kirsten, som sidder hos Liv og Død, fordi at Bente og hendes barnebarn Nina er kommet i en sovegruppe, der er foregået op i Liv og lokaler, som vi altså laver podcasten med. Øh, det var bare sådan rent praktisk. Men altså, mest af alt så... Der var en, der sagde til mig for kort tid siden, at når hun lyttede til vores podcast, så følte hun, at, at der ligesom blev skåret ind til benet i forhold til, hvad der var relevant her i livet. Og det var sådan et af de fineste komplimenter, jeg nogensinde har fået. Og jeg tror lidt, det er den følelse, jeg sidder med efter at have snakket med Bente. Og sådan, jeg kan mærke, at det sidder meget tæt på. Der var også en skrøbelighed omkring hende, der mindede mig om min mormor. Og tanken om, hvis hun skulle stå med alt det. Og sådan... Ja, så jeg tror, jeg har rørt. Det var en hel masse følelser og fortællinger, men jeg har rørt og synes, at det var en vild fin snak, vi havde med Bente. Ja, og hvis øh, en dame, der har mistet både mand og datter og barnebarn og sviger søn, har stadig har lyst og mod til at snakke om det, så må det være en, en god lektie, hvis man er pårørende til, man altid kan spørge ind. Jeg plejede at tro på for evigt. En serie for Laut og Landsforeningen Liv og Død. Hej Bente, og velkommen til. Tak. For det første, tusind tak, fordi du er her og vil fortælle din historie. Øhm, vil du ikke bare fortælle os ja, din historie og starten, hvor du synes, det giver mening? Hvis man kan og sige, der er nogen mening, yeah. <laughs> så, er det, så vil jeg næsten sige, at det er, starter med, at min datter møder sin mand i New York. Og ja, det er sådan meget voldsomt ikke møde, og ender med at få ham til København. Og de får så også en Nina, den lille der i 8 er det, ja. Elte. Og det går fint. Så får de en til, lille Marvin, på år efter, men han dør så allerede, da der er gået to måneder af en vuggedød. Og man kan ikke sige, hvorfor. Det er, det er der ingen, der nogensinde rigtig har kunnet fortælle, hvorfor. Ikke? Men der begyndte faktisk deres snede tur, fordi det var... Det var for voldsomt, altså for deres forhold, fordi jeg tror, at det allerede var lidt belastet i forvejen. Ikke? Men øh, det hjælper jo lidt på det, når der sker sådan noget. Og det betød så, at øh, jeg måtte overtage en del hjælp for dem til at passe Nina, fordi de kunne næsten ikke overkomme, altså, at han var død og alt det der. Ikke? Så kunne jeg jo bare mærke, at det jo værre at være Han trak sig mere og mere. Jeg følte faktisk på et tidspunkt at blive deprimeret. Og jeg begyndte at spekulere på, om han faktisk var ved at blive rigtig psykisk syg, fordi han deltog ikke noget som helst. Altså... Ja, hendes mand, ikke? mand Ja, af Kirk, ikke? Og han ville ikke um, rigtig sådan noget mere, Det var så meget... Så... Han tog afstand. Men det var ikke så meget, som vi troede, det her skulle ske. Så når vi frem til, det er så i december måned, der ringer hun til mig og spørger mig, om jeg vil, nej ja, det... der var flere ting der, hun skulle, hun havde arbejde, ja, det kan man, det kan man også lige skal sige, hun var jo ikke ansat, øh... hun havde et job inde i Folketinget, da hun kom hjem fra New York, Men, øh, som sådan noget skribent eller sådan noget. Men det var ikke interessant nok for en. Og der var hendes bror startet med at lave restaurant, da hun var væk. Og det var lige begyndt, og det blev hun så optaget af. Så hun blev en del af restauranten, og så holdt hun op med alt det andet. Så det vil sige, at hun havde arbejdstider, som også var om aftenen. Og øh, den dag, hvor hun spørger mig, om jeg vil passe Nina, så siger hun, det er fint, vi går i dag i teater, for det plejer vi at gøre, ikke? må se den der i stjerneskud. Og der ringer jeg så og spørger, hvad så øh, skal jeg tag hende med hjem til mig selv eller skal uh... <coughs> jeg komme over med hende til køk og så siger hun det ved jeg ikke, det skal du bare spørge ham om og det gjorde jeg så, og så sagde han du skal bare beholde hende derhjemme og, og det gjorde jeg jo så, så hun så hos mig søndag morgen ringer min søn jeg skulle faktisk have været i svømmehallen og det kunne jeg ikke forstå, at de kom og hentede hende og jeg ringede og ringede, der var ikke nogen der tog telefonen men så ringer min søn og siger til mig, Sig mig ved du hvor Nina er? Ja hun er her hos mig det går Men du skal lige komme herover for der er sket noget for For min søn boede lige ved siden af, faktisk. de boede på Rabex Allæg, og det her det er Karlsberg bygningen. Han lige ved siden af din ja. datter? Ja. Og så var jeg godt klar, at der var, der var mig, der var Især Ven. Og der gik vi et år Og så kom politiet ind og tog imod os og sagde, at vi måtte, ikke, måtte slet ikke gå ned overhovedet. Altså, vi skulle ikke se noget. Og så fortalte de så, at øh, lejligheden var brændt ned. Og at hun var død med det samme. Og min mand var død lidt. Døde faktisk ikke helt med det samme. Fordi ham nåede vi lige at se ude på hospitalet. Og min sviger søn, han, han døde så også lidt, lidt efter. ikke Så vi skal lige have, Jeg skal lige helt forstå det. Så det vil sige, din datter er død. Din sviger søn død. Din mand, han var også med. Ja. Det kom så nærmest sådan, at hun turde ikke og gå og hun skulle, Jo ja, der går der det bare sind. <laughs> hun var... Ville overhente nogle ting, fordi der var de allerede på vej så jeg slet ikke kunne være sammen. Ikke? Og hun tog ikke godt op alene, så han måtte på en eller anden måde have vist nogle trusler, som vi ikke har set. Ikke? Mm. Altså. Og derfor tog hun sin far med over. Og boede I sammen? Ja, de boede faktisk næsten sammen. Jeg ved ikke rigtig, hvor hun egentlig boede til sidst. så altså. jeg tror ikke, hun boede ret meget. Dervel. Altså. Okay. <laughs> ikke ret meget i hvert fald. Det var kort tid. Ikke? Men du boede ikke sammen med hendes far? Nej, nej. Okay. nej. Nå, nej. Det kan nej. Min mand, han var desværre også på et tidspunkt blevet syg, så vi blev nødt til at okay. øh, være værd for sig. Ja. Men øh, vi var ikke, ikke skilt. Øh, så, så, så din datter, hun skal hente nogle ting hos din sviger? Så? Ja, går, ja hun, hun går op sammen med sin far. Og da hun kommer derop, så har han altså helt Det får man så videre politiet bagefter i reporten. Han har hældt bensin ud over hele lejligheden og sættet ild til den, så da hun lukker døren op, så eksplodere og det gør det så også ved min mand, ikke? men han prøvede på et tidspunkt, fik jeg så at vide politiet at gå ud på salen, men det har var ikke noget at gøre, og min serviersøn, han forsøgte at løbe ned af den anden gang, der var der, ikke men det lykkedes heller ikke, så de døde altså alle tre, ikke? men der tror jeg, jeg var så meget i chok, så der... Kan du huske det øjeblik, da du får det at vide? Ja, det kan jeg godt. Og hvad der sker i din krop? Jeg havde heldigvis min søn Morten med mig. Ja. Jeg skreg, tror jeg. Ja. Det var så forvirrende. Altså, også fordi det var alt det brandvæsen og alt det, og vi stod nede i den kælder, der var, hvor, hvor vi måtte ikke komme op og se noget. Så jeg sagde jeg, må jeg se hende? Nej, det vil han ikke anbefale mig. Okay. Så sagde min søn Morten, at han kunne godt tænke sig det. Så sagde han, at jeg tror, at du skal lade være så det gjorde vi ikke, så vi fik ikke igen at se. Så blev vi kørt af politiet ud til hospitalet. Ja, det er så Bispebjerg, det er sådan et traumecenter, tror jeg. Og der lå min mand så ud, og ham fik lige nu. han var faktisk væk, men han ordnede ud, der. ikke. Men min sviesøn så vi ikke mere til. Hvor var Nina på det her tidspunkt? Ja, derhenne, der mobiliserede jo alt, hvad vi havde af venner og bekendte. <laughs> og min svigerdatter og hendes mor kom over, og så tog Nina af og gik op i deres lejlighed. Så der var hun, mens jeg var væk. Ikke? Okay. Men kun til vi om aftenen, hvor vi gik hjem til os selv igen. Og der havde min vores familie sørget for, at der var seng til hende og sådan nogle ting. Ikke? Men hun kunne ikke rigtig forstå, hvorfor hun ikke skulle i børnehave. Og det var, det var lidt svært. Der måtte jeg bede morgen om at hjælpe mig med at sige, at det var fordi ens farmor var død, men hun skulle nok komme i børn her. at det var, det var for meget. Men hun kom i børn her, og hun, vi fast sagde også, at hun skulle gøre sine daglige ting. Og det hun faktisk også. Hun blev, hun blev meget afhængig af mig. Og så i starten, der måtte jeg jo næsten ikke gå nogen steder. Jeg var næsten låst inden, ikke? Hun hang op af mig, når vi kom op i børnehaven, og jeg skulle hun skulle sige farvel. Det, det gik slet Så jeg vil sige, den første tid, den var slemt. Altså på den måde, indtil vi fandt en anden. Og som ligesom fandt jordfest, ikke? Og så synes jeg, det har været med, at jeg næsten kun har gjort det automatisk. Stop og gå i sengen. Automatisk. Fordi jeg er simpelthen proppet, ikke? Altså op og ned. Der var ikke, jeg ikke så meget tid til at tænke på mig selv. Men det var med at passe ind og børnehave her og ude børnehave og <laughs> alt det, man tager på om vinteren. ikke Flyver, dragter, af og drak, af er jeg på. Sådan det var... Samtidig har jeg tænkt mig, hvordan man nogensinde kunne gå igennem det? Så du mister din mand, din svigersøn, din ja. datter, og så står du med Oskar passe dit barnebarn? Så er jeg hende. På fire år, fem år? Nej, tre. tre år. lige blevet tre. Fra den ene dag til den anden? Ja. Forstår man, når man er tre år, at man har mistet sin mor og far? Jeg vil sige, hun reagerer jo på den måde, at hun var meget afhængig af mig. Ikke? Men øh, så synes jeg faktisk, at hun... jeg sendte jo hende så i børneterapi med det samme. For netop ikke, at hun skulle kun ud for ikke at kunne realisere til folk, altså at kunne etablere følelser til andre mennesker, for ellers så ville det gå galt. Ikke? Så det kom hun også, i sådan en legeterapi. Var det, skal jeg skal simpelthen ikke huske, hvor rigtigt det var. En gang om ugen ja, tog jeg så ind på Israels Plads, hvor det lå med hende. Og der var hun så inde i en, en times tid. Ikke? Og det gjorde vi så faktisk ind, så hun kom i børneplads der gik hun der. Og det var, det var godt, fordi der fik hun ligesom noget at få etableret kontakt på en naturlig måde, ikke? Altså ikke at blive bange for ikke at kunne følelsesmæssigt skabe kontakt. Og det var for mig vigtigt. Og så har det sådan set, så har det faktisk, så har det faktisk gået meget godt med hende, hun har også været glad for at gå i den der sovegruppe der, det synes jeg, det var... Og hun var god til at sætte ord på. Hun var god til at fortælle. Altså hun var god til at forklare også, hvad hun selv følte, ikke? Det synes, jeg, det, har, det synes jeg har været godt, og det er hun dygtig til, den dag i dag. Hun kan fortælle præcis, hvad hun føler, og også, hvad hun savner. Ikke? Altså, det gør hun jo hele tiden, men altså, hvor hun sådan... Åh, oh, mor jeg har det sådan i dag. Ja, det har vi jo alle sammen, siger jeg så. Jamen, jeg har det sådan her, siger hun så. <laughs> og så fortæller hun så, hvordan hun har det. Og i går, da vi var færdige med fødselsdag, så siger hun... Ej, har det været en god dag, men åh, jeg ville så gerne, at min mor og far havde set mig. Og så kommer alle de der dage, hvor man, som hun siger, ja, den sidste skoledag, alle sådan nogle mærkedage, dem tænker hun allerede på nu. Det gør hun altså. Og Bent, hvad med dig? Er du god til at fortælle, hvordan du har det? Og de Nej, det har jeg ikke været Jeg har haft, haft et meget godt netværk, Som har, har hjulpet mig Og har snakket meget Men det har været med sådan, den, der, skal man sige, den almindelige praktisk hjælp ikke? Jeg har også, også kun snakket med mine veninder og sådan noget. Det, men øhm, Jeg tror nu Hvor der er kommet så lang afstand fra det at nu er, Og hun er blevet så selvstændig Så hun er så meget væk At jeg begynder at kunne mærke mig selv og det er ikke så rart, for det er meget, meget vred. Jeg er faktisk så vred engang gang imellem, så jeg næsten ikke har holdt ud. På? Ja, på jamen, bare bare vred over situationen, jeg er havnet i, ikke? Det har jeg ligesom ikke rigtig forestillet mig, jeg skulle. Og det er en ny følelse for dig? det, ja, var det, det er det den faktisk, gang, det skete og det tilbage siger Nina også. År hun kan mærke, at, at du er vred eller er vred. Ja. Og hun er så bange for, at det er hende, jeg er vred på, ikke? Det er det sjældent, forstæller jeg mig. Hva? Og det er det ikke. Nej, overhovedet ikke. Det må jeg bare sige. At man, og, hun, og hun ved sådan set jo også godt, hvorfor ikke? For det må jeg jo også sige til hende. Ikke? Altså, at, at det er ikke hende, jeg er vred på. Men jeg er vred over situationen, og hvad der var, der er. Hvorfor hendes far har ødelagt så meget for os. Altså. Mm. Og hun, der, var, der sagde hun også lige, da hun fik det at vide. Så siger hun, nej, mormor. Hvad er der? Jeg, jeg kan ikke forstå, hvordan han kunne gøre det. Men jeg er ikke vred på ham. Ja. det er lige, da hun fik det. Det er lige, da hun fik der at vide, at han havde sat ild til ja. dig. Ja, for det snakkede vi lige om, da vi sad ja. sammen lige vi gik hun ind, her. det vidste hun jo ikke fra starten Nej, det vidste hun ikke først, at det, at det var ham, der har gjort det. Så har hun jo hele tiden undskyldt ham. Hun sagde, at han måtte, have været, han måtte være blevet syg, og for ellers at gøre ham jo ikke sådan noget. Nej. Altså, det vil sige, det er, for den måde er hun enormt sund. Altså. Ja, det får hun at vide, da hun ja. er syv, ikke? Ja, ja. Det, det, jeg synes, hun er faktisk næsten med til at klare det end mig. Hvis ja, det er. For når du mærker den der brede, er den så rettet mod ham? Det er det, jeg spekulerer på, for ja. det er det jo ikke. Ja. Og så fordi, at øh, der kom så mange ting efterfølgende, fordi vi tog på ferie på Korsika i januar måned, eller februar måned sammen med Morten og hans kone og min sværdatter og deres børn to børn, så altså Nina og jeg. Så i januar, februar, og ja, hvor ulykken sker i, ja. i december, ja. Ja. Der tog vi så til Korsika, vi havde fået lov at låne et hus af nogen, og der bliver jeg så løbet over enden af en tyr, og fik knust mit knæ, som betød, at jeg måtte, ja, de måtte tage hjem, og jeg blev så, de kunne ikke reparere det på Korsika, jeg måtte komme til København og fik det ordnet, ikke? Og det har så betydet, at jeg har været lidt handicappet faktisk lige siden, det er slet ikke til at forstå. Ja, jeg fik sin en masse stål og skruer ind i, ikke? Og det lægede, og det kiggede man... Når man så begynder i min alder at lægge sig ned, ikke? Og ikke kan ret meget, så begynder alle de der skamanker at komme, som sidgik. <tøk> og dem fik jeg til gengæld også i allerhøjeste grad, både i hofterne og i mine knæ, ikke? Mm -hmm. Så det går jeg altså at trækkes med nu mm -hmm. rigtig meget. Og det gør, at jeg jo ikke, altså... Jeg har forsøgt at gøre det, jeg, som jeg virkelig har været meget ude at rejse slet, ikke? Altså, jeg vil ikke sige, at det... Det er faktisk først på det sidste her, jeg synes, det er blevet rigtig slemt. Og nu er jeg gået i gang med en ny behandling, for jeg vil altså godt have til at blive bedre, fordi jeg går ikke så meget ud med hende mere, som jeg har gjort før. Men vi har været i Grønland, og vi har været ude i Kalifornien, og det er New York, ikke? New York, hvor hendes bedste forældre bor. Men, øh, men det går ikke så godt nu, synes jeg. Det, jeg det bliver, og det bliver jeg ked af og gal over, at jeg ikke kan, fordi det er noget, jeg altid har gjort. Det har været mm. rejst. Ikke? Mm. Det kan jeg det, kan, det er faktisk den største savn, jeg har, det er at kunne være mobil. Ikke? Ja, det kan ja. jeg forstå. Og det gør jo også, at det er tungt at renne rundt med sådan en lille unge der, ja. da hun var tre år. <laughs> det kan jeg jo så ikke mere nu, når hun er stor. Men, men, og godt vil, ikke? Mm. Man ikke, man ikke har, har kræfter til det. Det må sige, det er... Det er måske også det, jeg er vred over. Mm. For det betyder måske ikke det lige præcis samme. Det er måske bare situationen, jeg er vred. Ikke? Altså, den skal altså ud, den vrede. Så derfor har vi, har vi snakket om, at jeg også skulle prøve at komme til at måske gå under terapi. Ikke? Mm. For jeg har ikke haft tid til det før. Har du slet ikke været i terapi? Nej. Mm -hmm. Jeg havde lige lidt efter. Øh, hende, som vi bruger nu til Nina. Ja. Men... Øh, jeg, ved, jeg synes ikke, jeg fik... Jeg, den tid, jeg fik synes jeg ikke var effektiv nok til alt det, jeg, altså alt det andet, jeg skal, vel? så det er vi. Øh, hvordan fortæller man en, øh, en ja. lille pige, at hendes far har ansat en brand, som ja. drejer både mor og far? Ja. Og morfar. Og morfar. Ja, morfar. Ja, han var jo også ham noget, hun jo ikke kendte så meget, vel? Efter hun var så lille, ikke? og hun siger også, hun kan ikke huske dem. Altså, Nej, det var jo selvfølgelig mest hendes mor, ikke? Og så faren, men hendes mor. Men hvordan det? Var, det hende? var slemt at skulle sige det, men jeg var klar over, at det skulle gøres, fordi jeg jo gik rundt med, hvad skal man sige, skulderen op omkring ørerne, hver gang hun nævnte noget, så oh, tænkte jeg, hvad skal jeg nu finde på at sige, ikke? Fordi jeg ikke synes, det var... Ja, fordi i starten ja. havde hun bare fået at vide, at det var en ja, brand. Ja, det var en brand, ikke? Ja. Men hun ville have at vide, hvem der havde lavet den brand. Og det måtte jeg jo så sige til hende, og der det gjorde det så. Jeg tror, det var anden juledag, hvor vi var alene. Og så løb hun ind på sit værelse og skreg og lukkede døren. Og så tænkte jeg, nej. Hun skal komme ud. Jeg kan ikke have, hvis hun bliver derinde. Fordi så er jeg bange for, at det gik ind af i stedet for ud af. Hun må da hellere være udreagerende, end indreagerende. Hvor gammel er hun? Er. Ja, der har hun jo været. Hun startede i børneødklassen. Da hun ville være fem år, ikke? Jeg tror fem-seks år eller sådan noget. Seks år, tror jeg hun var, fordi vi blev enige om, det skulle være, inden hun blev syvende. Øh, men hun kom ud til mig Og sagde Hvorfor har du ikke sagt det noget før? <lød> og så sagde jeg, Fordi jeg synes du var for lille Men jeg synes det er godt nu ja, hun ville godt have hørt det noget før ja, det Var det en lettelse for dig det, det var det Jeg kan godt sige at Jeg blev mine skulder for helt ned Fordi ja. nu skulle jeg ikke lige pludselig Fortælle en historie som ikke var der vel? Nu kunne jeg tale åbent om det Og det vi så også gjort lige siden ikke? Der har ikke været noget Altså og har Nina også talt åben om ja. det, når hun skal fortælle, hvad der er sket? Ja. Og det vil jeg sige, at det, det er vi faktisk meget gode, begge to meget gode til, at mm. tale om det, ikke? Mm. Altså om, om, om det at være her, og være uden sin far, uden sin mor, og når vi har været hos bedsteforældrene i Norge, jeg forsøgte jo at holde give tilladelse, ved jeg næsten kaldte for, at hun havde kontakt med sine bedsteforældre i år Ja, hendes farmor og far var. Først så tænkte jeg, åh oh, nej, hvordan gør man det? Men øh, det besluttede jeg mig altså for, at det skulle hun, fordi det var jo, jo ikke deres skyld for Søren, altså det, at det skete. Så jeg synes, hun skulle have lov til at, at have kontakt med dem. Og de har været ekstremt altså søde ikke altså, i hele forløbet. Altså, de er, og, og med hende altså, de er jo, am, de jo helt oppe at køre over hende. <lødselig> så, det, så det går godt nok. Så de, den kontakt til dem, den var hun intakt. Altså og så meget, som hun siger, hun godt kunne tænke sig at tage det over, når hun er færdig med skolen, ikke? Bare et års tid. Så, så det er i orden. Det synes jeg, den, den, den har vi etableret på en ordentlig måde. Blev din uh, datter og uh, mand begravet sammen? Hvad siger du? Blev din datter og mand begravet sammen? Nej, ja, det gør det. Ja. så altså, mig og Ola ligger samme sted, hvor, hvor Marvin ligger. De har brugt den samme. Uh, Hendes svar blev blev så censurisk ikke? Så han er begravet det ikke? Øh, ja, og i starten, der var hun også meget interesseret i at komme derover og se det og snakke om det, og sådan, men det er sådan, at lidt, lidt, lidt ud Hey, nu handler det mere om sine klassekammerater. Og hvad med dig? Har du et behov for at komme Nej, på Nej, ikke så meget. Jeg har gjort det for hendes skyld i starten, ikke? og så har jeg bare tænkt, nah, nu er det der som om, er sådan, altså, og så kan man måske lade til jul, eller sådan. Men, hvis der er en fødselsdag. Sådan. Men da ja, jeg har spurgt hende, vil du ikke med? Jo, jo, siger så. Og så fem dage efter. Nej, det, det kan jeg sørge mig, for jeg skal have noget andet. Ikke? Altså, mm. Så det er kommet hen i stedet, hvor, hvor, hvor jeg synes, det er naturligt nu. Ja. Men hun har da spurgt mig om ikke, at hun synes, at jeg skulle ligge det over også. Så jeg sagde der skulle der ikke plads, Nina, til mig, at der skulle ikke plads, til mig derovre. Jo, det er ikke ret stort, det er sådan et meget lille stykke, ikke? Og det synes hun var passende. Så siger jeg, nej, det okay, gider du godt at have sådan en? Ja, det vil du gerne. Det siger, okay, så får du lov til at, fordi nu skal vi over. Ja, det spurgte jeg om Kirsten om, at de har jo betalt for den der plads der. Det har jeg slet ikke involveret i, jo, fordi det var Marvins begravelsesplads. Og så siger en dag til Morten, ved du hvad, nu er der gået 10 år, har du fået noget at vide fra, fra kirkekontoret? Næh, havde han ikke fået noget om det. Nå, så, altså ja. fordi der skal betales for gravpladsen? Ja. Ja. Så siger en, der man har det for 10 år af gangen, og så skal man da betale. Ja, det han havde ikke fået noget. Nå, nu er jeg medlem af Folkekirken, det er jeg nu heller ikke. Man. Så siger jeg, Nå, men så må jeg overspørge. Ja. Så sagde jeg med kirsten, og så siger at ja. det er den sidste, der har haft med at gøre, som skal kontaktes, ikke? så Så tænkte jeg, no, fint nok, så må jeg så over og snakke med ham. Og så var jeg og sagde til, er du sikker på, at vi skal bevare det? Fordi, at det er, altså, altså, hvis ikke du gider, så, så synes jeg måske, eller, at jeg skal, vil, men, øh, ah, men det vil hun altså gerne. Okay. okay, så nu skal jeg over og snakke med den her, den ældre nu, der der, så tager vi over og taler med dem. Ja, okay Og høre, vi, hvordan vi skal gøre, ikke? Så vi ja, kan selvfølgelig. År mere, ikke? Kan, du huske, kan du huske selve begravelsen? Kan du huske selve begravelsen? Æh. Ja, af min datter ja. Ja, Det kan jeg godt De blev også Det var i samme kirke også ikke? Altså, Christkirken, det var på Vesterbro der, der kan man huske En fantastisk masse mennesker <laughs> En fyldt kirke ikke? Og, ja, men Der var så mange Så det var simpelthen uoverskueligt Plomster og, Ja, jeg vet ja, så sidder man der og regler, ikke? Altså, det er jo sådan... Men jeg måtte jo sidde med hende på armen, ikke? Så man, man er ikke sådan... Der er meget forpligtelse, når man har sådan et barn, som man ikke bare kan... kan sige, nu skrider jeg, ja, <laughs> altså, jeg er man eller... så nødt til at være ja. der hele tiden, ikke? Så, ja. så men, jo, det kan godt, at det var en masse fine taler og skriverier om hende og sådan noget, ikke? Og selvfølgelig også for, for Ols fra hans arbejde for, som arkitekt i foreningen og sådan noget, men Ja, det var, en, jeg tror mest, det var for Nines, eller Mejs øh, kendskabsgræs, der kom og vinder, der var der. Men hun havde også mange, så det er ikke så underligt. Og hvad mener du, tænker tilbage nu? Hvornår i december var det? Hvornår var det 10 år siden? Det var ja, 10 år siden, det er den, den 11. Den 11. december. Okay. Der, der er det 10 år siden, ja, det, er det. det er sket, ja. Præcis. Og de blev begravet den 22. Jeg kan nemme huske, det var lige før jul, Ja. Ja. Når du tænker tilbage nu på det sovforløb, du har været igennem, ja. altså, ser du så, når man sådan ser sig selv udefra, at du slet ikke har været i kontakt med, med din egen sov, fordi ja. du har skulle passe på Nina? Ja. Og hvor længe har det været sådan, og er det stadig sådan? Nej, det er nu her, det er det, jeg siger. Nu ja. synes jeg, jeg kan begynde at mærke noget selv, fordi ja. at, øh, hun er blevet så stor, og... Det, jeg snakker med hende om i dag, det vi, eller det vi taler om i dag, det er jo, jo andre ting ikke. Altså, mm. Det er jo ikke kun det. Altså, hun er meget politisk aktiv, så ja, vi snakker meget politik. <laughs> hun er meget Sejt. interesseret i racisme, som hun jo kan mærke, mm. når man er mørk. Mm. Så det må vi jo også snakke om. Ikke? Så vi sige, det, det er mere sådan nogle ting, vi snakker om, end en det er at hun savner sin farmor, men det kommer så i de der episoder som fødselsdage og sådan hvor der er mærkedage, ikke? Så, så synes hun det. Og hvis hun er sammen med resten af familien og de har også børn, altså, så sidder deres mor og far jo der, ikke? Og, ja, så nogle ting med skolen også, når deres forældre kommer og hentede, så er der den, så er der kun dig, der kommer, mor. Ja, det er kun mig. Er det ikke okay? Og, hun godt at sin mor og far, der kommer. Ikke? Altså, mm. der er sådan... Ja. Og hvornår kan du mærke det? At du mangler din mand og et barnbarn og din datter? Ja, jeg kan mærke, at jeg magner, magner min, min mand i alt det praktiske, vil jeg sige. Øh, det skal jeg jo stå for selv alt sammen. Ikke? Men øh, ellers er så, ej, det, jo, så, man har kendt en mand i, i over 25 år, så er man da jo lidt sårfuld over det. Ikke? Men det er altså mest min datter. Mm. Det er der altså. Jeg tror, at det der meste børn, det, det skulle være. Mm. Det tror jeg faktisk, det er. Selvom jeg gang har sagt, der er også ens forældre, der er døde, og sådan noget, men det er noget andet. De, det er så naturligt. Ikke? Der det er, er sådan et her. forkert rækkefølge. Ja, jeg, ja det, er, det er forkert. Man tror ikke, man skal lægge sine egne børn. Ikke? Altså, nej, der er noget. Og så hvis man ikke så ligefrem er så, skal sige, meget sådan troende, og have det at hænge sig i, det er altså ikke jeg, ja, jeg tror ikke så meget på det der. Rønneaturdig, men uh, så det der, når Nina siger, jeg tror du ikke vi møder dem. Så synes jeg det er svært at svare på. Så er du lidt i tvivl om, hvor vi skal ja, møde dem hen? Ja. Jeg siger bare fordi der er jo ikke rigtig nogen, der nogensinde har prøvet, at kunne komme og fortælle os, hvor det er. Siger så så. Men uh, hvis du tror, at du gør det, så synes jeg det er en god idé. Ja. Altså, det. Har, øh, har Nina været med til at holde dig i gang? Fordi jeg tænker, at for mange af de mister, så kan det føles som om, verden verden går i stå, og man nærmest ikke har noget at leve for, efter man har mistet det, man har ja. Og du har mistet helt, altså ja. har flere på. Har det været med til at holde dig i gang? Hun har, hun har været der for, at jeg blev der. Ja. Ja. Ellers så tror jeg ikke, at jeg at det. det har givet Nej. Det har jeg sådan set også fået at vide, at det at have børn længe, eller børnebørn, det holder en i livet. Altså at man er ligesom nys at følge med. Altså, man kan ikke bare sætte sig hen i det ene hjørne og ikke lave noget, vel? Altså. Og hvad er det, hun er for dig? Hvad siger du? Hvad er det, hun er for dig? Hvis du skal beskrive hende, Sådan, hvad er det, hun gør for dig, når hun holder dig i gang? Hun bringer hun, hun meget liv og glæde, ikke? Altså, og få ikke? Vi har jo gjort mange ting sammen, ikke? altså... Mens jeg i hvert fald ikke var så handicappet, som jeg føler mig lige nu. Vores tur til Grønland var fantastisk, og de ture, vi har taget til Florida. Sådan noget, de har været, alle de de ture, vi har taget. Den sidste tur, vi var bare på, ja, det var ikke så lang. Det var tre dage ja, på Ærø. Det var simpelthen også meget hyggeligt, men altså, de er ikke så lange turene mere. Vel? Men øh, for den måde kan man sige, at det har jeg været aktivitet på hele tiden. Og det er jeg med vilde, jeg har gjort. Fordi jeg godt selv vilde, men også for ligesom, at hun skulle ikke føle at hun boede hos sin gamle mormor. Ikke? For det er jo alligevel alt, en, en gammel dame. Ikke? Så, og det synes jeg ikke, hun skulle have forsøgt som... Og så er der med, som man også skal til. <laughs> det har jeg også også gjort. Ikke? Så derfor er det, sådan, det er en, en, en omgang til. Og, og det kan man godt sige. Det, det kan godt holde en i livet. Hvad er dit største ønske for en egentlig? Sådan så jeg tænker på. Er der noget, du sådan virkelig... altså I forhold til, til dit barnebarn... Hvad, har du et ønske for hende, eller håber du på noget? Ja. Eller? Nu, er det den, nu var jeg i den situation, at jeg havde været leder på et, et behandlingshjem for sådan lidt skadede børn, Og der havde jeg haft meget psykologi, så man jo ligesom godt var klar over, hvad man egentlig godt kunne stille op, hvis det var, at man kom ud i sådan nogle situationer. Og der må jeg så sige, at der blev jeg rimelig, rimelig professionel. Så jeg kunne godt trække sådan lidt af følelserne væk, men bruge min min viden til, hvad jeg kunne gøre for hende, ikke? Og øh, det hjælp, altså, også for mig, ikke? Men det hjælp hende til ligesom at komme videre, tror jeg, ellers ville vi måske havne ind, så skulle hun måske ikke gå til psykolog nu, ikke? Altså, det ved jeg ikke, men, men det gjorde, at det blev stærkere, altså, det, det kom til at fungere normalt, ikke? Altså, og hun fungerer også fuldstændig normalt, som er nogle teenager, gør, ikke? Nu. Der er slet ikke noget. <laughs> altså, så så det, og det har været mit ønske fra starten, det var, at vi kunne få det her til at komme til at fungere, så hun i den anden ende kunne få det rimeligt liv ikke? Ja, det var det, jeg ønskede. Bente, før der nævnte du, at, at I havde snakket om det der med, med gravpladsen, og at du skulle ja. ligge der sådan. Ja. Kan I godt snakke om det? Ja. Altså, at, at du på et tidspunkt ikke skal være her med og det har vi faktisk gjort meget ud af, ikke at lægge låg over. Altså, fordi hun ved jo også, at jeg har en vis alder, som øh, også pludselig kan. Ikke? Hallo, du nu smutter mormor, ikke? Altså. Så det har været selvfølgelig det har været en angstprovokerende ting for hende. Det var, at øh, hvis der var... Jeg, jeg, jeg har været på hospital nogle gange, grund af de, de her ben, ikke? Mm -hmm. øh, der har hun været bange for, at komme hjem igen og sådan noget, ikke? Altså vil jeg sige, at øh, det er de eneste tidspunkter, hvor jeg egentlig føler, at hun har været rigtig bange. Det var, når hun tænkte så, nu sker der et eller andet med mor, ikke? Og det er sådan, vi har en aftale om altid at ringe sammen eller sende sms'er, når vi er kommet hjem og sådan noget, ikke? Og så hvis jeg efterlader hende hos nogen, så skriver du lige, når du kommer hjem, ikke? Altså der er sådan, det vil jeg ikke, om alle børn gør, men det, det, her, det her, vi har vi altid gjort for ligesom at være sikre på, at vi var her, ikke? Og det er jo nok fordi, at det ville være naturligt, hvis jeg pludselig faldt om, Og hvad med dig selv? Mærker du en angst for en dag at skulle dø fra hende? <tryk> ikke en dag. Men hvis jeg gjorde det nu, jeg vil gerne have, at hun blev 18 år. Så jeg ikke havde ansvar for hende mere. Jeg tror, ansvaret er det største og det mest belastende. At jeg har ansvar for hende. Okay. Mm. Og det har jeg jo til jo så. Må jeg håbe, jeg har gjort det så godt, som hun klarer sig nu, fordi jeg altså. er den her, den her datter, Ninas mor, ja. vil du ikke fortælle lidt om hende? Jo, det kan godt. Hun var et utroligt extrovert person, med mange, mange, mange venner. Men ikke så meget i skolen. Det var mere, da hun blev lidt ældre. Og jeg vil sige, da hun første gang tog afsted, efter de var færdige med gymnasiet der, og tog, hvor det første? Der tog hun til Kalifornien, tror jeg, til vores venner derovre, og kom hjem og fortalte, det nu vil hun rejse igen. <laughs> så der begyndte sådan set alle hendes, hendes interesser for at rejse. Og så tog hun så sted til, altså ja, var hun hjemme i et stykke tid, og gik på Aalborg Universitet, og det er samfundsfag. Og der søgte hun så om at komme til FN og arbejde for dem. Og der kom hun til at arbejde for Unre, den der fra Palæstinensk Venskabsforening, som hun så var med af, og øh, det gik hun meget op i. Så hun egentlig, da hun kom tilbage og kom til, fra New York, hvor hun så havde været nogle år, jo kom ind på Christiansborg, var det faktisk, det hun godt ville, tror jeg, i sådan noget, ikke? Men så gik det jo pludselig hen og blev til noget andet sammen med sin bror der og det tror jeg så altså om sig, så så så de før, ja, før hun døde der havde hun i gang med at tage sig sådan som en ljuvedanser fordi nu hun altså nu skulle det rigtigt være, ikke være, men hun var ekstrem dygtig altså til øh, til hvad så noget regnskab og koordinering og personale og sådan noget, ikke? Altså, det var en rigtig god ting. Det har hun faktisk altid været. Da hun gik på gymnasiet, der havde hun et job inde på Skagen restaurant inde i Tolborgade efter skoletid. Og der havde hvad været er tre uger, så, <lødselig> så blev hun set til at have vagt altså, over de andre sådan, altså, du ved, hvad havde sådan noget? Ja, der... altså yeah, sådan noget, ikke? Altså, det var, det var hun god til, ikke? Og så var hun god til kunder. Kundepleje. Hun er hun var fantastisk. god til mennesker. Ja, det var hun, altså. Folk var faktisk meget, meget begejstret for hende, ikke? Sådan Øh, Så Morten siger til mig i dag, at det, det, det savner at vi sgu. Ja. Altså, det, er, det var en god at se, ikke? Og, Og en meget sødt menneske, faktisk. Kan du se, at øh, Nina har noget fra hende? Ja, det vil vi om, ikke? Det gør hun. Hun ligner hende meget. <laughs> altså, bortset for det der med, at hun har fået den der lidt... Angst, er også. Så ligner hun hende rigtig, rigtig meget. Hun er og ikke lige så udadvendt som hendes mor? Nej, det er hun ikke nu, men det bliver, jeg håber, hun bliver det, for hun er der over for mig. Så jeg mm -hmm. håber, det er noget, der vil udvikle sig til, at det også gælder andre mennesker, ikke? selvfølgelig. For hun er meget engageret. Hun kommer også og siger, at jeg synes, at skolen er kedelig. Nå, ja, jeg kan bedst lide de timer, hvor vi skal diskutere, siger hun. <laughs> Fordi så kan, godt, så kan jeg godt mande mig op til at fortælle noget, hvad hun synes, ikke? Og det er, at hun er meget klar på mange ting, altså det er hun, altså, og det er hun måske i kraft af, at hun meget tidligt mærkede det der, folk kiggede på hende. Og det var jo en ting, jeg ikke rigtig havde taget ind, da hun var lille. Jeg synes jo bare, at hun var sød, altså, og Altså, yndig. Men, øh, og det siger hun jo i dag, men det kan da godt være, at du synes det, men øh, du ved jo ikke, hvordan jeg føler, selv så. Nej, det gør jeg ikke. Nej, du er hvid og privilegeret. Du ved ikke, hvordan jeg har det. Det <laughs> sagde jo. Ja. Nå, men, hvordan har man det så? Jamen, når folk de kommer og så for, oh, jo, i skolen, de vil altid røre ved hendes hår. De vil altid røre ved hendes hår. Hun kan godt fordrage det. Så siger hun, sige noget til dem. De bliver bare ved. Så siger, så må jeg jo sige til en anden, at må sige det på en eller anden pæn måde. De skal lade være med at rode ruden i håret. Ikke? Men altså, det... Nej, der, der, der, der er nogle... Og så ser hun også, folk kigger på hende på gaden, og det kan hun altså ikke lide. Apropos det med at kigge på gaden Har ja. du oplevet, at folk Har været bange For at se ja i øjnene Eller gået over på den anden side af vejen Efter ja. at sådan en ulykke sker okay. øhm, Vi blev enige om i skolen At vi skulle med det samme det Til alle forældrene Eller inde i børneklassen stilles op og fortalte Og der var så et par af forældrene Som boede faktisk i den samme ejendom Som jo så godt vidste ikke? Så vi kunne lige så godt sige, hvordan det var Uh, men ellers var det ikke, øh, det var ikke sådan, de første, de snakkede med os om, vel? Men efterhånden, som de så kendte os, så men det er rigtigt, der var mange mennesker, og selv min svigerdattas mor, jeg tror altså, hun endnu har rigtig spurgt ind til det. Der er mange mennesker, der ikke tør at spørge, hvordan har du det? Altså, hvad... hvad? Hvordan går det? Jo, det går der meget godt men Hvordan? Altså. Ikke? Og vil du ønske dig sport? Ja. De, hvad? Vil du ønske dig ja, sport? Ja, jeg synes det. Og min søn havde det. Det tog næsten syv år for ham rigtig at komme til at snakke om det. Altså sådan dybt, ikke? Altså. Selvom han jo stod der, da du fik det at vide. Yes, han var ligesom med i det hele. Altså, det, hvor vi rigtig kunne begynde at snakke om det, der gik der faktisk næsten syv år. Og det kom af, at han kom med en kasse en dag, og så siger han til mig øh, forresten, jeg har fundet en kasse ude på lager Nå, siger jeg så. Ja, ja det er noget af majs. Tror du ikke, Nina vil have det? Så siger det, hun der siger gerne. Siger, hvorfor kommer du først med den nu? Ej, jeg ikke kunne lide at sætte hul på den. Så viste det sig, der var en hel kasse med smykker. Det var Nina jo fuldstændig, um, Det var lige sagne. Ja. Han, det havde han ikke kun... Øh, der, der var ting, han ikke... Altså, ikke sådan noget, der blev meget personligt. Men godt de praktiske ting, fordi... Da hun så døde, så havde han det ikke godt mere. At han, ja, han savnede hende for meget, tror jeg, det var det, der grund til. Og så gik det faktisk det partnerskab, han havde med, med, med det italiener der. I forhold til restauranten. Ja. Det solgte han så til ham. De havde allerede tre restauranter, så dem solgte han til dem. Og så startede Morten for sig selv, for han kunne ikke, han kunne ikke få det der til. Det passede ikke rigtig sammen med. Og men sådan nogle ting må han godt snakke med mig om ikke? altså sådan, kunne lige hjælpe mig med det eller kunne lige gøre sådan, eller, ikke sådan men, men altså de sådan mere dybe følelser dem kunne han altså ikke det gjorde for ondt nej, det, det kunne han altså ikke men det kom så, og så fik da de så havde fået barn nummer tre ja, hun er så tre år nu der var der noget med hendes hjerte og der kan jeg, der kan jeg huske at han lige pludselig sagde jeg kan ikke klare flere dødsfald og der var så, det var så ikke noget, vel? Det var bare noget, man har opdaget. Det er, hun har det helt fint. Ikke? Der er ikke noget, men det, der, der kan jo mærke, at nu begyndte han at kunne ligesom er de der lidt dybere følelser for det. Ikke? Fordi at, uh, i det der kokkefag, der, der er man jo nu bare skal fyre. Ikke? Mm. Altså, man har ikke rundt det og tuder, vel? Altså, <laughs> men, nej, det, der var for mange praktiske ting også, han skulle tage sig af. Han stod jo sådan set og måtte tage sig af, han svare sig. Altså, alt det måtte han jo stå for, ikke? Så han har rigeligt at gøre. Så jeg tror ikke, der har været de der overskud til at snakke. Og ikke med mig. Vel? Det er nok blevet for sårbart. Ja, der kan også... Altså, der kan også være det i, at det er jo også... Det kan jeg i hvert fald mærke, at jeg snakker meget åbent med mine forældre om... Altså, mit tab af et lillebror og deres øh. barn, ikke? Men... Men det er jo ekstra sårbart at snakke med dem om det, eller når jeg skal snakke med min mormor om det, fordi, ja. fordi det kommer også lige pludselig tæt på, og hun ja. har mistet sit barnebarn. Og ja. Hvor så kan der jo nogle gange være noget mindre kompliceret i at snakke med en veninde om det, som står helt udefra, hvor jeg siger, tænker, det er jo præcis det samme ja. med din søn. Ikke? Ja. Han ser jo også sin mor gå i stykker. Fuldstændig. Bende, du har taget okay. nogle billeder med. Vil du ikke fortælle? Om hvad det er for nogle billeder og vise dem. Du må bestemme, i hvilken rækkefølge du har lidt forskelligt noget. Det er dem der hvor de er, hvor de er små. Ja, lad os gøre ja det. det er der hvor Marvin næsten lige næsten lige blevet født, ikke? eller altså, måske en uge eller to dage gammel. Ikke? Ja, det er Nina der sidder ja. med Marvin. Ja, er, er det vil sige det er moren der holder dem tror jeg, nok. Ja, det tror jeg også. <laughs> Så sidder Nina der. Ja, og der ved du hvad jeg synes der er pussy ved det det er også med det med at mest er hun mister... Det, hun siger, oftest har sagt det her, hvis jeg skulle ønske, så ville jeg helst have Marvin tilbage. Ja, så hvis Nina skulle have ja. nogen? Så siger Nina du kendte ham jo kun i de der måneder, og der vil jeg helst have ham tilbage. Og det får mig til at sige, jeg tror, det er en lille lillebror eller en lille søster, hun, hun savner. Ja. Altså, det at være sammen med nogen om noget, ja. ikke? Ja. Så, og så, så, så vil han også have mistet, ikke? Ja, altså, ikke, man, det jeg kunne dele det. det, det. Jeg, ja, ja. med nogen, ikke? Det tror jeg. Tror du ret i. Ja. Men den første gang, hun sagde det, der syntes jeg, det var underligt. Man sagde, at det så gentager sig, så må der være, fordi det, det fylder noget mere. Ikke? Du har også et billede med din datter? Ja. Det der, det er fra New York. Det var, da hun var for FN. Ja, hun ligner sig selv sådan set også på det næste der, sammen med sin far. Det er så lige, tror, det er et par måneder før, hun dør, det der billede taget i Italien. Hvad er, når du sidder og kigger på de her billeder? Hvad tænker du så? Ja, i starten havde jeg slet ikke nogen billeder hængende af hende overhovedet. Jeg havde Nina, og det synes jeg sådan set var rigeligt. Ikke? Men så på et tidspunkt hvor kom en af hendes veninder til mig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at få nogle billeder, de hun havde taget af hende i hvor de var sammen. Og der var et, hvor jeg tænkte, det, det, det vil jeg godt have op. Sådan lige lidt at sidde oppe i hjørnet i en maleri. eller så har jeg ikke sådan en familie billeder. Jeg har masser af kunst, men ikke familiebilleder, fordi det Nej, altså ja, har jeg det, Nina, men altså de der det ikke? Man simpelthen har. Tænker du at i nogle gange, at, at den sorg, du oplevede med at miste et barn, noget din datter også selv har mærke, da hun mistede Marvin? Ja, og det var meget, meget slemt for hende. Det var der, det hele faktisk begyndte at gå i stykker for hende. Hun kunne slet ikke overskue sådan set og bo sammen med, med Kirk, fordi... Jamen, han blev sådan der og isolerede sig, og den store sorg hun havde, den kunne, de, de, kunne ikke, de kunne ikke forenes. Det var for det, jamen, det var meget slemt for hende, hvor jeg må, må overtage Nina faktisk det meste af tiden lige ja. efter, ikke? Og så, jamen, jeg, jeg tror, det er rigtigt, at det der med at miste børn, det er det værste. Mm. Det er helt jeg har mistet mange venner ja, igennem siden, ikke? og familiemedlemmer og sådan noget, men det der med at miste et barn, det, altså, det overskygger sådan set det hele. Og det godt undre mig lidt. Fordi død er jo død, ikke? Men altså, ja, det, det, det er der altså. Bende da jeg hørte din historie første gang, og fik at vide, at du ville komme her i dag, der var der sådan et spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at stille dig.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 Man kunne fortjene at få det lidt bedre End jeg har lige nu ikke? Det må jeg nå Jeg gør alt for ligesom at få det lidt fysisk bedre Så jeg kan være med til at gøre nogle af alle de ting Som vi har gjort før For ellers så vil jeg nok sige så er det sgu lidt Lidt barsk Så hverdagen er, er hård Ja det synes jeg faktisk ja. Og jeg synes ikke der er udtryk til at det bliver bedre Hvis jeg så set globalt på det <laughs> Hvad med lokalt ej, nu har vi jo lige... Okay, det skal vi måske ikke snakke om. <laughs> Frederiksberg Kommune kommunen <er> jo lige... <laughs> nå ja, gå ind i hele den snak. Ja, den det er en anden Det er anden jeg, podcast. Ja. Vi skal nu at snakke om, inden vi skal høre, hvad det er for en sang, du har taget med, så skal vi nå at snakke om den bog, der ligger foran Ja, alle. jeg fik jo en del New Yorker litteratur, da hun studerer over. Ikke? Mm. Men den her var faktisk den første, jeg fik. Jeg har fået flere. Har du fået den af hende? Ja, der, det derfra. har jeg. Fordi nu skulle jeg jo derover og besøge hende, og det har jeg altså været mange gange, ikke? mens hun var der. Og boede der, hvor hun boede. Selvom hun ikke boede der legalt, så var vi der alligevel. Og den har jeg brugt meget, fordi jeg synes, det er jo sådan et alternativt bog om New York, og ikke bare sådan en tur, hun går til New York. Ikke? Så den fik jeg af. Og, men da jeg ikke sådan har så mange andre ting, fordi... jeg ja, vi har masser af bedre, jo, men øh, ting og sager, det er jo væk. Altså... Det hun havde, det var jo hos sig selv ikke? Altså, ja, der Det er det er mest bedre, jeg har ikke? Og bogen minder og bogen den der er. om Turen til New York, York. Ja. Og så hver gang vi spiller noget og alt det der Så, <laughs> så kan man godt få sådan noget Ja, ja for, vi har været der meget For hvad er det for noget musik, vi skal høre? Vi skal høre Bob Dylan Og hvorfor skal vi det? Fordi det var både min mans og, og migs og jegs musik. Og hvad skal vi høre med Bob Diller Vil du ikke fortælle det? Altså, du kunne spille hele repertoiret. men øh, ja. <laughs> jeg troede, at det var i den her forbindelse, hvor der øh, nok, når en hemmel står, den synes jeg passer meget Det gør den også. Bende tusind, tusind tak, fordi du væk. kom ind i dag. Det var virkelig modigt af dig, vi må være meget glade for det. in the ground I can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door